wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsan ila yawmit tin amma kita masih dalam lanjutan dari syarah bab yang ke 8 dalam tarjamah wa kana allahu sami'an yang datang dari Abu Musa Al-As'ari yang namanya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu beliau <coughs> diajari Nabi sallallahu agar mengatakan la haula wala quwata illa billah karena karena akan zun min kunuzil <coughs> dan kaitannya dengan hadis ini di sini Sahben Bas rahimallahu ta'ala Datangkan beberapa penjelasan Dan silakan kita baca berikut ini Qawluhu la hawla Ya'ni la tahawla Min halin ila halin Wala min da'fin Ila kuwatin Wala min kuwatin ila da'fin Wala min Gina Ila fakr wala min faqr ila ghina illa billahi wala quwata ala zalika illa billahi subhanahu wa ta'ala manalla haula beliau menjelaskan ayat la tahawula dari hal ila hal la tahawula bukan la tahula di sini atau bukan la tahulu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 Hora quwwata ala zalik, dari kekuatan atas itu semuanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bahwasanya benar-benar murni tauhid. Murni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah.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 Terkait dengan Tauhid Ar-Rububiyyah. Adapun perbuatan kita dalam taklim seperti ini dan solat dan semisalnya kita peruntukkan hanyalah untuk Allah murni, hanyalah untuk Allah nama Tauhid Aba Al-Uluhiyyah. Dan ini juga mengandung Khabar tentang apa yang Allah bersifat dengannya yaitu memiliki kekuatan, memiliki haul, memiliki kuah. Memiliki upaya, memiliki daya, dan itu adalah sifat datia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah tidak pernah memiliki sifat lawan darinya, karena lawan kuasa adalah lemah, lawan kuat adalah lemah. Maka ini adalah sifat datia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mempelajari tentang apa yang tadi terkait dengan dzikir atau doa. Karena dikira termasuk juga apa doa, Dikatakan dengan doaulah bah? Doaul ibadah. Ini semuanya adalah kaitannya dengan tauhid yang dibagi oleh Aluladha menjadi tiga bagian: tauhid robbu biyah, tentang tauhid al uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. wa sifat. Maka dikatakan oleh beliau rabbulatalla kalimatun azimah Maka iya kalimat tadi la la illa billah Yang beliau ajarkan kepada Abu Musa al-As'ari Bahkan yang beliau takrirkan Kenapa? Karena pada jiwanya waktu itu Abu Musa telah mengusapkan kalimat tersebut Sunnah takririyah ini <tuh> Ataupun termasuk Mu'afaqah, taufiknya Allah kepada Abu Musa Ini adalah kalimat yang sangat besar dia gaoyatul tajarrut min hawlika wa quwwatikah. Gaoyatul tajarrut min hawlika wa quwwatikah ini adalah isbat tentang Tuhid ar-rububiyah. Bahasanya kekuatan kita, upaya kita adalah murni benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memilikinya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 fakir ketika sebutkan secara mutlak masuk juga lafad miskin fakir dan miskin ini ketika digandeng akan berbeda makna ketika disebutkan satu diantara dua lafad ini masuk satu diantara keduanya miskin ya fakir fakir ya miskin ketika disebutkan dua-duanya maka akan berbeda makna adapun mana yang lebih abdol Fakir pun miskin atau mana yang lebih para fakir tu miskin ini adalah Pembahasannya di sini bukan pembahasannya Fakirun. fa annaka faqirun ila rabbika wa annal ghaniyal hamid perhatikan sunggola dalam mahkaya mahkaya disertai dengan maha terpuji ini beda dengan manusia banyak manusia yang dimiliki yang diberi apa dimiliki kekayaan tapi ternyata tidak mahmud tak terpuji. Alhamdulillah, di sini adalah sama dengan Mahmud, jadi maha terpuji. Jadi kalau manusia banyak manusia ini beri kekayaan oleh Allah Subhanahu Wataala, tapi malah bukan terpuji, tetapi malah ter tercela dengan kekayaannya. Dan kebanyakan harta ini kekayaan dalam harta adalah rata-rata kebanyakan mayoritasnya adalah mengarah kepada melampaui batas. Dengan Allah Subhanahu wa taala mahakaya dan maha terpuji. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya semua nama-nama Allah adalah mengandung sifat kemuliaan baginya. Bukan Allah Mu'tasarif fi ibadi, dan sungguh Allah adalah yang Mu'tasarif yang memiliki tata aturan fi ibadi dalam semua hamba-nya tanpa terkecuali. Naya kan? Siapa yang diberhak, siapa yang berhak, siapa yang memiliki keutamaan adalah kaedah dari Allah yang Allah memberikan kepadatannya, tasarrufnya dari Allah Subhanahu Kekayaan kemiskinan, kebodohan, kepandaian semuanya dalam murni tasarofnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ta al Dan sungguh semua hamba adalah duafa, mereka adalah lemah. Illa billahi subhanahu wa kecuali dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka itu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 pada perkara yang berseberangan dengan syaratnya Allah Subhanahu wa taala wa dzil kalimatu masyru'atun inda ketika azan seorang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kalimat ini adalah disyaratkan ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah yakni la kuwata illa billah Kalimat tadi Wa adil kalimah adik isim syara kepada Kalimat tadi yaitu apa doa La hawla wala la quwata illa billah Wa adil kalimah itu Kalimat yang mana? Kalimat yang Tertera dalam hadis Yang beliau ajar kepada Abu Musa Kulla la hawla wala la quwata illa billah fa ina akan zunbin kunuzil jannah kelewat ini disyaratkan ketika ada komandan suaranya seorang muadzin hayya la shalah hayya falah kemarilah ke dalam ataupun dalam melaksanakan salat dan kemarilah kalian ke keberuntungan jadi salat itu adalah keberuntungan dengan rekomendasi dari Syariat Islam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah bidzalika anna al abd la yaqwa. la yukawu wa la yaqwa. Qawiyya yaqwa. Qawiyya yaqwa. hikmah dalam hal tersebut adalah mutabaan la haula wa la billah ketika ada ucapan Ataupun panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Hikmahnya adalah bahasanya seorang hamba. Atau bahasanya hamba tidaklah kuat. Ala zahabihi. Atau zihabihi. Ala zahabihi. Nggak kuat. Ya kan? Untuk pergi. Kepada sholat. Wa hijabati al-munadhiya illa billah. Jadi nggak kuat untuk pergi ke sholat. Dan nggak mampu untuk mengijabahi. Mengizabai di sini adalah maksudnya apa? Menyambut panggilannya seorang muadzin datang ke masjid bukan sekadar mengizabai. Ada orang bilang hala solat, kita bilang apa lahaulah, walakuatulah, la begini, begini. Tidak, tapi mengizabai maksudnya apa? Datang ke masjid bagi mereka-mereka yang tidak punya uzur iaitu yani, lelaki yang dia sudah balik yang tidak punya uzur Adapun yang asabul azhar Ini beda lagi Jadi bahasanya hamba tidak ada kuat Perginya ia ke salat Mengijabai Menyambut panggilannya Seorang yang memanggil al-munadi Yang memanggil ini muadzin. Maksudnya izabahnya adalah apa? Datang ke masjid Bukan sekedar mengatakan Allah wakbar Dia bilang Allah wakbar Ya kan Hala salat kita bilang apa? La haula wa la kuwata illa Bila, Bukan itu Tapi mengijabai Kenapa? Karena hadisnya seperti itu Ya kan? <tuh> Man sami anida Balam ya'tihi Balasolata lau illa min udhur Juga hadisnya Seorang yang minta udhur Bahasanya tidak ada orang yang me Menuntunnya Ya kan? Aku mengatakan apa? Apakah kamu mendengar adhan? Jawabnya Iya Maka apa ajib Maka mana faazib ini wah datangilah. Maka datangi, datangilah bukan faazib bukan jawablah saja. Bukan jawablah adanya suaranya hagan tadi jangan Jangan kau diam tapi jawablah enggak datang enggak apa-apa tidak, tapi maksudnya wa faazib ini suruh hadir ke masjid. Maka di sini wa izabadi almunadi maksudnya adalah datang ke masjid ini enggak akan ada kemampuan bagi kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yakni Allah yang berikan kekuatan kita atau bagi kita dalam mendatangi panggilannya seorang muadzin. In qawallahu wa anahu in qawallahu ini fiil madhi qawa yaquw. Sehingga Allah menguatkan dia. Kalau qawa, qawa yaquw, ia kuat. Kalau qawahu menguatkannya. Nah, dipecakan itu. Inkaulullahu wa a'nahu. Jika Allah menguatkan seorang hamba tadi dan menolongnya membantunya, kalau enggak, maka dia akan malas dan lemah, tidak mampu dan lemah. Kesalawatullah. Menjadi lemah dia, tidak mampu. Kalau enggak dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini semuanya menuntut agar kita bersyukur kepada yang memberi nikmat ini. Nikmat hadir ke masjid. Nikmat kita didekatkan dengan masjid. Enggak jauh ke mana karena jauh, itu adalah termasuk sebab-sebab kemalasan -sebab seseorang datang ke masjid. Coba angkatum jauh, mikir tentang apa? Risiko bensin. Ingat toh? Kalau kita jauh mikir suka ben bensin, bensin. saya ini pulang pergi satu hari semalam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 ya kan dari itu sampai hari ini semua termasuk semua saja termasuk tercatat sebagai kebaikan kita di hari akhir nanti semoga termasuk memberatkan perimbangan kita yang baik <tuh> jadi gak mampu kalau gak diberi kebetulan oleh Allah SWT ya kan orang sergap pergi ke pekerjaannya kenapa karena ada imbalan imbalannya langsung kelihatan di dunia ini ya toh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 Nah kita ke masjid ini kalau enggak memang niat-niatnya niat kuat. Azamnya kuat. Dan diberi oleh Allah SWT semuanya kewalaian tadi. Maka enggak akan sampai, enggak akan kunjung datang. <tuh> Inka wallahu awa'anahu wa illa kasalah wa da'ufah. Hmm? Kasulah. Menjadi lemah, menjadi malas. Wa da dan lemah. sehingga tidak Allah kuatkan. Ya kan? Maka enggak akan Jadi. Fa nasabah, fa nasabah, jangan dibaca, fa nasibun, fa nasabah ini fi ilmati. Fa nasabah yu nasibu, munasabah. Ha, ah. munasibun. Ha, ah. kau jan, sana nangin, biar kuyangnya pokoknya. Kalau ada perangannya, mbak, mbak, sini mbak, depan ini Mbak Rupi, ya. Saya, saya, Hey, fana sab ada kau lihat hari al salah hari falah yakni takut kamu ni fil amr takut kamu yakni ak bilu bukan dibaca ak balu ak bilu ini juga fil amr dari kata ak balayuk bilu anta maka pantas atau sesuai Ketika ada firman Allah, atau ketika ada, seorang suaranya, ketika ada suaranya seorang ma'adzin, Hayya ala sholah, hayya ala falah, Yani taqaddamu mazula kalian. Yani akbilu, Datanglah kalian kepada sholat, dan kepada keberuntungan. Kepada kemenangan. Mahfum? Bukan kepada yang lain, tapi keberuntungan dunia dan akhirat. Dan, keberuntungan dalam sholat yang kita hadiri, satu hari semalam lima waktu ini minimal. Coba bayangkan.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 Kita mengetahui kawan-kawan kita yang sakit, yang butuh, yang ini, yang itu, ya kan? Cepatlah kita gak ketemu di masjid. Kadang sepekan mungkin kita gak tahu kabar, kabarnya. Sebulan mungkin gak tahu kabarnya. Maka keberuntungannya banyak. Jadi benar-benar keberuntungan dunia dan akhirat, maknawi dan hissi. maknawi dan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 Masjid, gak ke masjid, tak ke masjid? Nayaan, tak sambung maknanya, maknawiyah tak sambung, hatinya tak sambung. Sambung. Tapi kalau datang ke masjid, tiap hari datang ke masjid, maka maknawiyahnya sambung. Maknawiyahnya apa? Apa yang ada dalam jiwa kita ini sambung antara kawan dengan kawan yang lain, samb sambung. Coba dengan dekat dengan masjid. Satu antara kita yang tak pergi ke masjid, nayaan. Kalau ada musibah, mau bilang apa? Kawapok. Oh, ya tuh. Dia ya, dirasa Masjid depan rumahnya enggak mau pergi ke masjid Dan termasuk alamatun nefak Alamatun nefak Dulu ya kan, Di zaman Rasulullah SAW ini Kita kita bahwasannya Di antara mereka yang sakit sampai yuhada baina rajul laini Dia wadi, Yuhada di apa? Di popong di antara dua orang Di antara tengah Pergi ke masjid ini menunjukkan bahwasanya benar-benar ikhtimam dalam keberuntungan di zaman itu adalah benar-benar sangat besar kalau sekarang mana? bagaimana kita kita kita ajak beruntung dalam jihad visabilillah seperti memerangi kufar, enggak jalan pergi ke masjid ajak enggak mau bagaimana ajak jihad jihad apa? Ya kan? mereka perlu dijihati perlu dibawakan api dan dibakar pakaiannya, yang dipakai itu bakar ini Ya, dikirim dengan api. Nah, itu. Kalaulah boleh mengadab dengan adab A, pakai A, api. Kenapa? Karena Rasulullah mau membakar rumah-rumah mereka yang enggak mau datang ke, mas ke masjid. Kalau enggak takut tentang apa? Adanya Nisa dan si biar anak-anak kecil, perempuan dan anak kecil. Lepas <coughs> itu. Nah, sekarang manusia seperti begini keadaannya, mau mahu menegakkan daulah Islam, ya? Daulah Islamnya, islamnya Bapakmu, -bapak ya? Nah, saib Jadi banasa wa inda inda hadza ay kull la haula billah maka sangat pas inda hadza yakni ketika ketika seorang muslim mengatakan hayya ala shalah hal al fala kata ucapan la haula wala quwata illa billah bahkan juga ketika al iqamah masuk juga doa ini ketika iqamahnya seorang muadzin jadi ketika jentara kita muadzin Mengucapkan ikhmalus salat. Jika kita mengatakan apa, la haula walaku wata illa billah. Kita akan dipahami Baik. Jadi fenas apa yang dah ada la haula walaku wata illa billah. Ia ini la haulali ala izabat ya mu'adzin. La haulali tidak ada daya bagiku atas mengizabat, atas menyambut panggilannya seorang mu'adzin ini. Ia ya, namanya berdatang ke masjid. Walaku watali ala jabati walhuduri ila salatillah billah dan tidak ada kekuatan bagiku, ya kan? Atas mendatangi panggilannya seorang yang memanggil tadi dan hadir ke solat kecuali dengan Allah ilah bika ya Rabb kecuali dengan kuwai Rabbku. Ini benar-benar murni apa mengijabat tentang tuntunan tauhid tawih ar rububiyyah. Tapi kita seperti mana kita ya ikhwan? Berusaha bangun. Ya kan? Bangun lunggu ngantuk, merem-merem, mau salat merem, mau Ya kan? Mafa di Allah. Nah. nah. Jadi demikian illa bighayrat fa inni ini juga fi'il amr tuan, perhatikan. Rezeki. Fa itu fi'il amr dari kata a'anna, a'ana yu'inu a'inni a'inni ana a'inni ya supaya engkau menolong aku ya Allah. Ini fa'inni ala hadhil ijabah maka tolonglah aku ya Allah atas mengijabahi dan menyambut panggilannya seorang muadzin hayya la ini. Jadi kalimat yang kita ucapkan hari demi hari ketika menjawab seorang muadzin itu samaannya adalah tadi.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 Fauzan dengarkan Watuqalu indal umural muhimmah, watuqalu tilkal kalimah. Kalimah tadi. Kalimat itu diucapkan dalam perkara-perkara yang sangat penting. La haula wala quwata illa billah. Besokkan ketika perkara-perkara penting terjadi, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ada perkara-perkara yang penting, kita mengucapkan kalimat tersebut perkara kejadian ya kan yang menakjubkan kadang mengherankan kita bilang la haula wala quwata illa billah ya kan? seperti kita dicelak dengan celaan celahan yang sangat tajam sedangkan kita enggak merasa salah kita bilang apa la haula wala quwata illa billah hmm atau misalnya fa ya kalimatul qulu indal umra al muhimma lati yuksa ya khsal abdu ayyaziza anha wal hawatis tengok kalimat tadi la haula wala quwata billah dikatakan tuqalu dikatakan iya pada perkara-perkara yang penting di mana seorang hamba khawatir akan enggak mampu darinya untuk melaksanakannya wal hawadis dan beberapa kejadian beberapa apa peristiwa ketika ada beberapa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 Kita bilang lah, haola walaku wata ilah bilah. Ini tandaranya. Karena dialah Allah yang mengembalikan kekuatan atas itu semuanya. Subhanahu wa ta'ala Nah, ya. dalam satu perjalanan, tiba-tiba apa? Kendaraan kita rusak. Ya kan? Lah, haola walaku wata ilah bilah. Demikian juga dalam satu perjalanan, tiba-tiba pasangan kita hilang dan semisalnya, tiba-tiba kita sakit. Maka masru' dalam beberapa peristiwa tadi diucapkan kalimat tersebut La hawla wa la quwata illa bila bawasanya Menisbatkan semua haul, semua usaha dan semua kekuatan Harus dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian, perasaan kita menjadi lega, menjadi enteng Menghadapi permasalahan akan tidak terlalu berat Karena ya Allah dan ini semuanya sebagai telah kita sering kita sebutkan, kita berikan tampe bahwasanya kita butuh tauhid. Maka pelajaran yang disebutkan oleh beliau di sini, sarah yang dikatakan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk menguatkan tauhid kita. Menguatkan iman kita, menguatkan amalan kita. Ini sebagai sebab. Ini termasuk akhdul asbab, termasuk mengambil sebab kuatnya iman, kuatnya akid, kuatnya akidah, kuatnya perbuatan kita ini. Ya kan? sebab sebab antaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti kitab. Kita ini dari. Sahabat bin Basra. Sinyalnya. Sinyalnya berangkat pergi ke mana ini. Taib. Aku sana kehilangan. Taib. Al-Hadis. Sesudah itu Allah subhanahuwataala sabar Alf, asalasami awas sabar wa sabar lebah, asalasami awas amanewa, asamatin. Hatta bin Sulaiman, ini kala Alim Bukhari. Hatta sana bin Sulaiman, hatta sanihi bin Uqb. Aku an yajiida, anabil khair, semea in Abdullah bin Amr. Anna Baba Karana Siddiq radial anhu Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni du'aan ad'u fi salati Qala qul inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa laa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur Ini ikhwas dapat semua enggak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 Min indika manggafiratan atau fagfirli manggafar min indika in laqantal ghafur rahim. Ya, dapatnya bawah ini. Yang kita hafal biasanya yang itu yang yang satunya bukan yang yang tertera yang di atas ini bukan. Hadis juga ini dari Yama Muslim. Perhatikan di sini. Hadis dari <tuh> Abul Khair, bahasanya dia mendengarkan Abdullah Allah, benu Amr, bahasanya Abu Bakar, setitulah Anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, alim ni aku, alim dari kata alamayu alimu, alim ajari, ajari, ajarilah, ni aku, Ya kan? Dan itu nun mikoyah namanya. Ditetangkan untuk pemisah antara fiil ini dan Ya mutakalim. <tuh> waya Rasulullah, jari aku doa. Aku berdoa dengan tersebut. Supaya aku bisa berdoa dengan tersebut dalam sholatku. Berarti kan dalam sholatku. Katakanlah waya Bakar kata Rasulullah. Allahumma inni dalam tu nafsidul man Ya Allah. Sungguhnya aku mendalimi diriku dengan kedaliman yang sangat banyak. Dengan kedaliman yang sangat banyak. Walaupun kefirud dunia, baiillah anta da, tidak, layak, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah, pakai maka ampunilah aku. Pengampunan dari sisiMu, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini berarti kan ya, ini Abu Bakar yang diajari dengan doa ini. Kemudian siapa kita? Maka kita sangat sepantasnya mengawal doa ini.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 nasihatkan kepada mereka semuanya memberikan kesempatan bagi para makmum sempat untuk membaca doa ini dalam salat-salat kita. <tuh> nah, Bung, kadang-kadang itu juga Pak Ki enggak tahu situasi apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum atau dirinya sendiri kadang apa, -apa ngegoce aja seperti salatnya orang nark kayak kinjing cewek. Cicit-cicit-cicit-cicit gitu. kayak sapi bali ucul. Nanti sapi balik tu, sapi balik sapi abang. Ya kan? Cilik mentes kalau lari apa? Pucit-pucit gaya pucit apa? Kayak anak-anak kambing. Nah itu perhatikan. Kalau solat itu nampaknya sudah, kau ter nanti tidak bisa mengikuti apa? Tidak boleh mengikuti silsilah yang ada dalam televisi atau yang semisalnya. Agar ya. sedang dekati solat datang jadi tetap, -tetap nonton TV. datanya nanti apa Mas Bu? Salat yang ngebut supaya nanti biar TV-nya enggak ketinggalan apalagi musim bola. Musim bola atau musim politik? <tuh> ini enggak mau ketinggalan. Sah, shahihnya kita ikuti sini. Wa zarawahu muslimun aidan fis sahih. Walau <tuh> fi wa fi baiti. Perhatikan. Hadis riwayat Imam Muslim juga di kitab sahihnya Sahih Muslim walahu lau kumpulan pada siapa? muslim dalam riwayat wabibaiti ini Abu Bakar bilang ad'u bihi fisalati wabibaiti nah. apa itu? bani siapa ini? bani Ahmad atau bani bani Pak Agus? bani, eh? bani Muksin? Bani. Nah. bani Kampung Baru? Itu playgroup namanya itu. Playgroup malam-malam bukan? Pagi-pagi. Ya kan? Kelas playgroup itu, Kelas playgroup. Jadi kalau antem bilang sama orang-orang kampung, di sana ada sekolah playgroup. Datangnya kapan? Kapan belajarnya makanya Jam setengah tujuh setelah maghrib. Nah itu. Pulang-pulang <tuh> jadi merah semua. Kakinya, matanya, rambutnya.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 semua para mujahidin pasti di sakunya punya Hisnul Muslim. Bapak? Kitab merah itu, kitab kecil itu, yang sampulnya merah. Sampai itu juga tercetak meh, merah. Hmm. Paling turun ke sana ibu, mati di jar. Ini bodo ngono, Mati di jar nih dengan talabul maghfirah min indillah talabul maghfirah min indillah, meminta pengampunan dari sisi Allah. Yakni azimah, itu besar sekali. Wa tawassulan bi annahu ghafurur rahim. Tadi masuk tawassul di sini kepada Allah, tengok tawassul. Ini tawassul yang syar'i. Kalau tawassul yang bid'i bahkan syirki atau tawassul dengan apa memanggil yang sudah dikubur. Memanggil. Orang yang dianggapnya saleh, Tapi jauh tidak dihadapannya. Tidak hadir. Lampu? Nah itu. Atau dengan kata lain bahwasanya mereka. Mempertuan selain Allah. Tapi dengan nama apa? Tawassul. Tuan-tuan mereka disana-tuan disebut dengan Tawassul. Atau wasilah. Nah.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 pusi-pusi terhadap Allah ini menyebut nama Allah yang maha pengampun lagi pengasih termasuk tawassul jadikan perantara moga-moga dosa kita yang besar tadi diampuni ya kan <tuh> sahib mana pemilik pemilik pengampunan pengampunan miliknya Allah SWT sahib rahmah, pemilik rahmah Tawassulilai bi dirafihi bidulmihi atau tawassulilai bi dirafihi bidulmihi alinapsih. Bertawassal kepadanya, jadi mengambil perantara kepada Allah dengan pengakuannya, di pengakuan tentang dosa-dosanya, kenyataannya pada dirinya termasuk perantara. Semoga saja Allah mengampuninya. Di pengakuan kita tentang dosa-dosa kita itu sebagai tawassul kita kepada Allah. Moga-moga Allah mengampuni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 Ya ghafur, ini enggak harus seperti pun cukup. Dengan pengakuan kita dalam hati kita bahawa kita mengakui banyak dosa. Kalau diucapkan pun juga mbak bagus. Malah yang lebih zahir jadi diucapkan. Ucap, di Baghefur li maghefur min indika. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Baik. Wa annahu dolamaha zulman kathira. Dan sungguh bahawasanya ia mendalimi dirinya dengan kedaliman yang banyak fil ma'asi dengan sebab maksiat-maksiat yang ia lakukan wa taksir fi dan taksir apa? tidak memenuhi dana dalam haknya Allah Subhanahu wa Dan ini adalah fakta. Sebab banyak haknya Allah yang kita tidak bisa memenuhinya. Ya kan? Maka dengan pengakuan ini kita benar-benar tahu bahwasanya kita harus punya adab. Jangankan kita berbuat maksiat dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ya kan?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 dan membantu kaum Muslimin. taksir yang dimini bahwa di sini bahwasanya kewajipan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah SAW yang kita tidak bisa melakukan, kok mana lebih-lebih kita berbuat dosa kita gunakan untuk bertakbir kepada Allah? Ini benar-benar apa kebodohan yang benar-benar gelap dalam kebodohan. Adit, radit, jangan ribut terus. Sayyid, fatuhur aladhi Allah minta digelar tiraf ditafsirhi. Dengar. Maka masuknya seorang hamba. Kedukulul abdi. Ya kan? Masuknya seorang hamba. Ini namanya apa? Ini dhafatil masterli fa'ilihi. Hamba itu masuk kepada Allah. Dari jalan pengakuan tentang dia mukassir. Tahu mukassir? Tidak memenuhi apa yang Allah syariatkan. Berupa kewajiban. Berupa apa? Perkara yang dianjurkan.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 dan pengakuan bahwasanya dia memiliki kedalaman pada dirinya wajani kiami bilwat cip nah. dan seorang bodoh tadi mengakui bahwasanya dia tidak mampu melakukan dengan yang wajib jika yang wajib cuma salat lima waktu berjamaah tidak juga, tidak bahkan banyak sekali kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala wa tawassulun bagaimana kepada khulul abdi tadi atau min, abak min, ya. Batawas sulih. Tapi batawas bukan batawas sul. Batawas sulih. Atau benda min. Atau benda apa dari tariq tadi itu. Jadi maksudnya apa adalah kepada Allah adalah dengan tawasul yang melalui jalan tawasulnya. Ia kepada Allah bahwasanya Allah adalah rahim, al ghafur ghofur. Rahim, wal-ghafur Maaf, pengampun. Maafnya apa-apa. Apa yang -apa, apa -apa, apa rahim itu? maha pengasih dan maha pengampun wal wasi' al maghfirah bahasanya Allah dalam maha luas pengampunannya wal jawadul karim dirma watawassuluhu ha? taib eh wajah jauh lakhir fadukul abdi alallah min tarikit iliktiraf taib atau watawassuluhu naam ilallah bi'anna rahim. Jadi minta riki bahasanya Allah itu rahim. Tawasulnya Allah dalam bahasa ini tawasul pada Allah dalam bahasa dia rahim. Ma pengampun, luas pengampunannya. Jawat, ma dirma. al karim ini jadi sama makna. Ada ni, bab min asbabillijaba. Ada ni, tapi ya, jadi akhirnya ada dua apa? Dua jalan ini, kan? Ada dua, ini ada dua bab yang sangat besar dari sebab-sebabnya diijabahi oleh Allah doanya seorang hamba. <tuh> Babudzul wal inkisar minal abad. Babudzul, bab merendahnya seorang hamba. Wal inkisar juga demikian. Bab merendahnya seorang hamba sama seorang, seorang ha? hamba. Wa bab tawassul biasmaillahi wa sifati wa rahmati wa ihsani wa kurmihi. Ba'd ami babul dan bab yang kedua adalah bab tawassul menggunakan tawassul dengan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah. Kita minta pengampunan kita bilang ya Ghafur, ya Ghafirli. Kita minta dikasihi oleh Allah, maka kita sebut apa? Ya Rahim, ya Rahman, irhamni. Ya dan yang semisalnya. Itu namanya tawassul dengan nama Allah dan sifat sifatnya nya Wa dan ehsannya Allah dan kemuliaannya Allah. Ini semuanya termasuk dari sebab-sebab diijabahinya doa kita. Dan kenapa kita harus mempelajari ini secara rinci ini? Ini namanya tafsirannya. Adapun kita hafal dengan kalimat tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsidzul man wa la yaghfurud dzunuba anta, faghfirli wa min indika warhamni innaka antal ghafurur Setelah kita tahu maknanya, cukup. Cukup ini sebagai doa yang di situ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 Ila wah waktu laylatul qadar. Masa aku lufiah. Tatkala Aisyah telah hanya berkata kepada Rasulullah, wa ya Rasulullah bila aku pas mencocoki pertepatan malam itu pertemuan dengan laylatul qadar. Apa yang aku katakan di dalam malam itu? Kaulah kuli Allahumma innaka afuun tuhikul afwa. Katakanlah wahai ya Aisyah jika engkau pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar katakanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita nanti masuk dalam bulan Ramadan di mana di sana bahwasanya 10 terakhir adalah ada malam Lailatul Qadar bagi yang meyakini setiap malam gajil maka malam itu dia mengucapkan doa ini bagi yang meyakini bahwasanya memang malam 27 saja maka pada malam 27 adalah dengan doa ini karen tu para khilaf tadi alul -il ilam dalam masalah kapan tentang nyalatul qadar ya kan baik maka dengan doa ini kita ucapkan kita pakai dan allahumma innaka afun tuhibbul afwa karen bukan aisyah tanya tentang doa ini kapan diucapkan yakni idza waqtu lakal qadar ma ad akulu fiha fa fi dhimni hadza al'tiraf bi anna al abda mahallu taksirin perhatikan Fa fi dhimni hadha al-i'tirafi bi anna ma mahall taksirin wa mahall mu'aqadatin wa anna Allah mahallu afwi tu fi talabil Maka dalam kandungan pengakuan ini bahwasanya seorang hamba adalah tempat taksir hamba itu ya ikhwan mahma ya kan <tik> alaman jilatuhu wa nah. alat ala qadruhu setinggi apapun kedudukannya setinggi pun apa ya Pak kebesarannya adalah benar-benar tempat segala kekurangan ya kan buktinya Abu Bakar ya kan? seorang sahabi yang walang Abdul Bakan, Abdul Ummah ini badan Nabi Yihah, Min Rizal tapi dihasilkan dengan doa ini jadi setinggi apapun di doa seorang adalah tempat kekurangan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 Penafkahan terhadap ilmu adalah diajarkan dan diamalkan. Nah, pengamalan ini yang sangat berat. Mempelajarinya gampang. Bagaimana pengamalannya? Itu yang su susah. Maka kita bilang apa? Fa'in Fa'a'inni ya, alal amal bi bil'ilm. Wa'anwallah mahal afdhan. Allah adalah tempat pengampunan. Mahal. Di sini perhatikan ya. Ya ikhwah. Khobar anillahi. Itu lebih luas daripada apa? Haa? Isim dari daripada apa? isim dan sifat-sifat Allah SWT. Kita katakan, Wa nalla mahalul afi Allah adalah tempat pengampunan. Nah ini adalah kita mengkabarkan saja, bukan berarti bahawa kita Allah adalah tempat. Nah. Maknanya adalah kabar alil babul kabar auzamim babil asma bab khabar itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah. Nah. Ba'bul khabar, aw sa'umim babil asma. Penasabat adil wasilah, bitalabil afwi, maka sangat pas wasilah ini kita gunakan dalam meminta pengampunan. Minta pemaafan dari Allah SWT. Tapi insyaAllah kita cukupkan sampai sini dulu dan kita sambung pada waktu yang datang. Alhamdulillah. <tuh> Alhamdulillah.